Sí, bon dia a tothom. Com a portaveu veu del, del grup de Convergència d'Unió, vull donar la benvinguda als nous components de l'equip de govern, del nou govern, i a tots els nous components electes que componen des d'avui el nou ple municipal. Això respon al resultat de les eleccions que van tindre lloc el passat 22 de maig. La nostra federació va fer una lectura d'aquells resultats i va interpretar el que el poble de Tiana desitjava. Interpretàvem que feia falta un govern estable i amb una majoria sòlida que permetés fer front a les dificultats del moment present que ho són i que estan amb nosaltres des de ja fa un temps i que, quan més sòlid i més àmplia fos la majoria d'aquest govern, més ho facilitaria. I, d'altra banda, superar les dificultats històriques i distanciaments entre els grups polítics, entenent que ara era un moment excel·lent per fer-ho. Amb aquestes premisses ens varen posar a dialogar amb els representants dels quatre partits que van tindre representants electes amb el Partit Socialista de Catalunya, amb gent, amb Esquerra Republicana i amb el Partit Popular. I vàrem fer un plantejament de, primer de tot, la nostra voluntat de participar i compartir la tasca de govern. Vam manifestar les aportacions que podíem fer, ja que som un partit que ha estat en el govern en els darrers quatre anys i van posar també, sobre la taula, les condicions que es posaven de la nostra part. I ho van fer amb generositat, amb flexibilitat i amb fermesa. Hem treballat, hem treballat molt per aconseguir un govern de majoria sòlida i el més unitari possible. Hem tingut fins a 15 reunions, com a mínim dues en cada un dels grups polítics també han tingut reunions a tres a tres grups polítics entre el Partit Socialista, Convergència, Unió i Esquerra en més d'una ocasió, en dues ocasions concretament al final no ha estat possible no se'ns ha acceptat en un govern de majoria a dos com podria ser PSC i Convergència i Unió i en un govern a tres PSC, Convergència i Unió i Esquerra Republicana que era el que nosaltres en manifestàvem com a més favorable ho hem, ho hem intentat ho hem proposat entenent que era el millor per la governabilitat del poble i el que el poble ens estava demanant. No ha estat possible pel que ens movem a l'oposició en la nostra condició de segona força més votada. Portarem a terme aquesta posició manera d'una manera noble i constructiva, d'acord amb la nostra manera de fer. I ho farem respectant les posicions de les altres forces. Sense cap crispació, com vaig referenciar sempre que vaig poguer en la campanya electoral. Ara aquí torno a agafar el compromís. Convergència i Unió actuarà sense crispació i no la facilitarà, com sempre ho ha fet, i espero que també ho facin la resta dels grups polítics. Donem doncs la benvinguda al nou equip de govern que òbviament no és la millor opció segons el nostre criteri ja que és un govern que governarà en minoria i els hi oferim la nostra cooperació i ajuda. Vull acabar adreçant una felicitació especial a la nova alcaldessa Esther Pujol i desitjant-li que, que tingui una trajectòria coronada amb èxit. També vull acabar adreçant agraint a tots els votants de Convergència i Unió el, el vot que ens van facilitar el 22, de, el 22 de maig i que ens han consolidat com la segona força de Tiana. I especialment agrair a tots els que van col·laborar en el desenvolupament de la campanya electoral que sempre suposa un esforç que mai és suficientment compensat. Moltes gràcies a tothom.